Codul bunelor maniere astăzi Introducere în bunele maniere Odată cu începutul existenței sale sociale, umanitatea simțit nevoia unor reguli pe care să le respecte toți membrii dintr-o colectivitate, astfel ca traiul în comun să devină suportabil. În mod paradoxal, aceste reguli codificate și învățate nu limitează libertatea individului, ci din o lărgesc. Știind precis cum trebuie să poarte în toate ocaziile vieții, omul manierat capătă siguranța de sine, scapă de complexe, este acceptat și, mai ales respectat de cei din jur, într-un cuvânt, devine mai liber. Codul bunelor maniere nu mărginește libertatea omului, ci o dezmărginește. Bunele maniere au fost inventate la curțile regale și adoptate de către aristocrație. Singura clasă aptă pe atunci să decidă dacă un anumit obicei era necesar și să-l și impună. De aceea, în secolele al XV-lea și al XVI-lea, bunele maniere reprezentau un stil de viață particular. Odată însă cu apariția burgheziei, deci după 1848, în secolul al XIX-lea, era încep să generalizeze și devin, în zilele noastre, norme unanim acceptate de către toată lumea devin un bun general. Însă, pe măsură ce societatea evoluează, unele dintre ele se dovedesc anacronice, după cum altele variază de la țară la țară. Se știe, de altfel, că pentru a intra în codul bunelor maniere, un obicei trebuie să fie supus mai întâi probei timpului, tocmai pentru că lucrurile se mai modifică. Până și etimologia cuvântului etichetă cu sensul cunoscut de toată lumea este semnificativă din acest punct de vedere. Oricât de surprinzător ar părea, eticheta, ceea ce se cuvine, are la origine o interdicție. În parcul de la Versailles, grădinarul șef al lui Ludovic al XIV-lea a așezat inscripții prin care cerea să nu-i fie călcate în picioare pe luzele proaspăt însămânțate. Cum aceste inscripții erau adesea ignorate de către nobilimea neatentă și aflată, în paranteză fie spus în conflict cu regele, ghetul om a obținut din partea maestății sale un decret care prevedea respectarea etichetelor. Astfel, cuvântul a intrat în limbaj curent pentru a desemna o comportare conformă unor norme. Însă numeroase obiceiuri nu mai au de mult nicio legătură cu faptele care le-au generat. Cine să mai gândește astăzi scoțându-și pălăria că reiterează gestul de ridicare a coifului prin care cavalerii, la sfârșitul unui turnir, își descopereau chipul spre a fi recunoscuți în public? Cine o are? Nimeni. Ce să înțelege prin bune maniere? Codul onoarei. Formele de manifestare a politeții pot să difere de la o țară la alta, dar și de la o epocă la alta, în funcție de mediul social și de împrejurări. Esențial este, însă, codul onoarei, care a făcut la origine din vânătorul erei paleolitice un om de societate, iar din femeia lui, ceea ce se cheamă azi o doamnă. Omul de onoare își respectă cu sfințenie cuvântul dat are principii morale ferme, noblețe sufletească, stimă față de sine și față de ceilalți, este blând, răbdător și conciliant. Nu întâmplător, un om anierat era acela pe care francezii îl numeau l'onet om, adică un om cinstit. În zilele noastre îl denumim în mod curent un gentleman, un boier sau pur și simplu un domn. Orice om ar trebui să lase în urma lui ceva deosebit pentru a nu -i fi uitat. Dacă nu-i stă în putere acest lucru, ar trebui să lase măcar amintirea frumoasă a celui care a fost un domn sau a celei care a fost o adevărată doamnă. Dar ce este un gentleman? Există mai multe accepții ale cuvântului, dar toate ușor ironice. Un gentleman este acel domn care apucă zahărul cu cleștișorul, chiar dacă e singur la masă. Este cel care, intrând într-o baie unde se află o femeie goală, se retrage spunând, pardon, domnule. Un gentleman mai este în fine domnul care se bărberește și se îmbracă special pentru cină, chiar dacă trăiește singur în junglă. Desigur, toate aceste definiții atrag respectul, dar ele te fac totodată să surâzi ușor ironic. Și de aici, până la al considera pe gentlemanul nostru ridicol, nu este decât un pas. Să nu ne grăbim totuși să o facem. Un om care se respectă și respectă pe ceilalți nu poate fi ridicol. Adevăratul gentleman are însă câteva taburi pe care nu le încalcă niciodată. El nu vorbește despre bani în societate, nu se laudă că are cu nemiluita, dar nici nu se plânge că îi lipsesc. Nu se împrumută decât în cazuri extreme și niciodată de la o femeie. Nu comentează în fața unei terțe persoane gesturile și vorbele soției sau ale copiilor săi și nici nu-i ceartă pe ultimii în fața străinilor. Nu dezvăluie nimănui secretele sau dificultățile lui familiale. Își domină pasiunile, emoțiile, sentimentele pentru că rămâne stăpân pe el însuși oricare ar fi împrejurările chiar și atunci când este într-o situație disperată. Un gentleman este politicos față de toată lumea, fie că cel din preajmă este superior ori inferior în ierarhia profesională sau socială. Cu alte cuvinte, se străduiește să nu supere pe nimeni și să-i facă pe cei din jur să se simtă bine. Ori fiecare știe că un om cu o purtare agreabilă este primit într-o casă cu mai multă bucurie decât un necioplit. Că o persoană zâmbitoare e acceptată mai ușor în societate decât una posomorâtă. Că un om îngrijit inspiră mai multă încredere decât unul coținută ostentativ boemă. Bunele maniere și rangul social Printre noi îmbogățiți este foarte răspândită părerea că bunurile lor înlocuiesc politețea și cultura, că poți să trăie și fără acestea din urmă. Dar când averea sau rangurile dispar, un astfel de om rămâne un nimeni. S-ar cuveni să dăm crezare unor vorbe înțelepte. Un om bine crescut rămâne un om bine crescut, fie că situația sa materială este înfloritoare sau catastrofală. Indulgența față de micile slăbiciuni omenești, respectul pentru modul de viață al fiecăruia, convingerea că totul este relativ, sunt adevăruri valabile peste tot, atât în mediul milionarilor, cât și în rândul oamenilor obișnuiți. Vom descoperi astfel pretutindeni. Indiferent de mediul social, oameni plin de bun simț și de ta, constatând cu imire că averea și rangul social nu au prea mare importanță când e vorba de o comportare civilizată. E, să trecem la bunele maniere și toleranța. Să nu înțelegem că bunele maniere sunt un pat al lui procust, inventat de pisologi apăruți pe lume ca să ne facă viața amară. Blândețea, toleranța, bunătatea. Sunt indispensabile unui om bine crescut. Cel care îl corectează cu brutalitate pe interlocutorul său, care a încurcat sensul cuvintelor biografie cu bibliografie, nu este un om bine crescut. Dacă o face, să o facă delicat, s-ar putea ca și el să greșească altă dată. Avea pretenția că știi tot, că nu-ți pasă de etichete și convenții, pe care le cunoști, dar nu le respecti, este un semn de suficiență, de proastă creștere în ultima instanță. Întâlnim o astfel de atitudine uneori chiar la oamenii cultivați și cu pretenții de bine ei bine nu sunt. Iar argumentul că alte calități le compensează defectele nu este de ajuns. Ar trebui să fim exigenți în primul rând cu noi înșine. Poți să placi persoanelor pe care le întâlnești, poți să ai succes după succes, poți să uluiești lumea cu inteligența ta, dar aceste calități sociale nu-ți permit totuși să fii îngăduitor cu propriile tale defecte să recunoaștem că suntem mult prea indulgenți față de noi decât față de alții. Este aproape firesc să vedem paio din ochiul altuia în locul bârnei din ochiul nostru. Dar dacă am fi mai lucizi, dacă ne-am analiza mai obiectiv, viața sigur ar fi mai ușoară pentru toți. Câte feluri de bune maniere există? Să stabilim de la început că nu există două feluri de bune maniere, unele pentru societate și altele pentru acasă. Este suficient să ne impunem să fim politicoși față de familie, la fel cum suntem față de străini, pentru ca viața în intimitate să devină agreabilă. Asta nu înseamnă că trebuie să trăim rigid, ci doar trebuie să nu depășim limitele bunei cuvințe. E de ajuns să nu confundăm relaxarea cu dezordinea și nici singurătatea cu un mod de viață descătușat de orice fel de reguli. Nu, nu se cuvin. De fapt, e suficient să-ți imaginezi atunci când ești singur și crezi că poți să-ți permiți orice, că te afli de fapt în prezența unei ființe pe care o stimezi și față de care nu ți-ai putea îngădui nicio necuvință. De ce nu ai fi chiar tu acea persoană?